Дамата на конт Алларих. Това е история за истинската любов и вяра. Беше хубава лят на утрин и конт Рих припускаше с коня си към своето кралство. И щом стигна в откритото поле. Здравей! Добре ли си, госпожице? Госпожице, ранена ли си? Говориш ли? Не, не съм ранена. Виж слънцето! Не е ли прекрасно? А, майна истина е така, да. Но Конта Ларих дори не погледна огромното слънце. Той бе хипнотизиран от красотата на дамата. Виждаше единствено бялата и кожа, и бляскавите и очи. И на мига се влюби в нея. А, госпожице, загубили се? Как се казваш? Аз не знам. Не знаеш, името си? Хм, не. Как пристигна тук? Аз не си спомням нищо. Когато се събудих, бях в полето и гледах красивия изгрев. Друго нищо не си спомням. Конта разбра, че трябва да й помогне. Нямаше да допусне и да я остави сама в полето. Госпожице, моля те, е мен в замъка. Ще се погрижа добре за теб и междувременно ще се опитам да намеря семейството ти. Много си, мил. Ще дойда с теб. Конта Ларих бе щастлив да чуе този отговор и не можеше да откъсне очи от дамата. Тя го гледаше, но погледа й бе някак разсеян. Сякаш мислеше за нещо друго. Може би е и оплашено. Трябва да я защитя. Отидоха в замъка. Конта Ларих разпореди на прислугата си да се погрижат специално за гостенката и се сети, че трябва да даде някакво име на красивата дама. Нарече я Катрин, защото не можа да измисли по-подходящо име от това. Колко хубаво име! Благодаря ти! Катрин бе щастлива, но не напълно. Изглежда си мислеше за нещо друго. Може би е уморена... Трябва да се грижа за нея. Изминаха дни, седмици, месеци, но вест за семейството на Катрин все нямаше. Дори в съседните кралства не бяха чували за нея. Контът искаше да ѝ помогне на всяка цена. Не можеше да понесе тъгата в очите ѝ. Изглеждаше сякаш нещо изгубила. Той искаше тя да бъде щастлива. Ами ако я помоля да се омъжи за мен, дали ще се съгласи? Трябва да ѝ кажа, че я обичам. Мога да й предложа всичко, за да бъде щастлива. Контът веднага помоли Катрин да се омъжи за него. Катрин се усмихна. Тя харесваше този мил човек, който ѝ помогна. Беше му задължена и скоро се ожениха. Контът уреди най-изящната сватба на церемония, правена някого в кралството. Все пак се женеше за любовта на своя живот. На сватбата присъстваха най-малко хиляда души. По лицата на всички личеше възхищение Ех, контесата е най-щастливата жена на света Погледни каква церемония само Той наистина я обича много Тя сигурно е много доволна Контът сияеше Но щом погледна контесата, сърцето му леко се натъжи Скъпа моя, щастлива ли си? Разбира се, любов моя Контът си повярва, но в очите й видя отново онзи поглед, сякаш мислеше за нещо друго. Конт реши да не търси повече извинения и да се успокои. Кралството имаше най-добрата контеса в лицето на Катрин. Всички я обичаха. Тя се отнасяше към всички с любов и уважение, но Конт Алърих бе тъжен. Знаеше, че тя не му принадлежи изцяло. Всяка година Контът организираше бал за хората си. Всички танцуваха от сърце, дори и у нези, които не знаеха как. Но Контесата си седеше. Тя нито танцуваше, нито се усмихваше. Погледът ти погубваше Конта с всеки изминал ден. Колкото пъти се опитваше да я попита, тя винаги го хващаше за ръката. Усмихваше се и казваше. Обичам те, скъпи и съм щастлива с теб. И макар да го гледаше, той знаеше, че мисли за нещо друго. И тогава една нощ Контът влезе в стаята и си знена mm -hmm. да видя как Катрин танцуваше. Скъпа, защо никога не танцуваш с мен? Какво? Никога не танцувам, знаеш го. О, скъпа моя! Но ти танцуваше точно, когато влязох в стаята. Не помниш ли? Какво? Не, аз не танцувам. Но понякога чувам една нежна музика. Сякаш се носи някъде в далечината. И сякаш ме вика. Конта Ларих бе объркан. Мина година и скоро имаха годишнина. Контът се чудеше как да изненада своята любима контеса. В нощта преди годишнината излезе да поязди в полето, където се срещнаха. Катрин много ще се зарадва. Чакай, какво е това? Не съм чувал по-красива мелодия от тази. Какво? Та това са феи. Мислех, че са само в приказките. Тихо, Теодор. Клетката е доста странна. Я, чакай, коя е тази? Да не е? И там, облечена в красива розова рокля, стоеше любовта на живота му. Катрин! Катрин! Но преди да успее да погледне по-отблизо, конят му купна. Теодор бе оплашен до смърт. Започна да тича в джунглата. О, спокойно, Теодор! Успокой се! Отдалечаваш ме от феите! Ето така, спокойно, момче! Виж колко далеч ме доведе! Да се върнем обратно! О, не! Няма ги! Контът се втурна назад и с облегчение видят, че контесата спеше спокойно в тяхната спалня. Любов моя, къде беше? А! какво? Бях заспала! Изглеждаш уморен. Трябва да поспиш. Късно е. Чакай. Не съм сгрешил. Тя е била. Но защо ме лъже? Там изглеждаше толкова щастлива. А, какво ще правя сега? Само един човек може да ми помогне Магда. Контът вярваше на Магда. Тя знаеше всички тайни на света. След като препуска цели два дни, стигна до малка колиба навътре в джунглата. О, конт Алери! Какво те води на там? Контесата Магда. Нуждая се от помощта ти. Контът разказа цялата история на Магда. Обясни и за погледа в очите, който го кара да страда. Гледаме, но винаги мисли за нещо друго. Какво да правя? О, скъпи мой! Нищо не можеш да направиш. Твоята съпруга принадлежи на феите. Сигурно е останала миналото лято, когато си я намерил. И те си я викат обратно. Тя ще ходи всяко лято, за да танцува с тях. Сега може да се връща, но ще дойде ден, в който няма да се върне. Какво? Не! Та Тя е моя! Няма ли начин да забрави зонзи живот напълно и да бъде завинаги моя? Дай ми някакви билки, вълшебна отвара, каквото и да е! Дете мое, няма толкова силна билка или магия, които да я накарат да забрави своето минало. Тя винаги ще бъде свързана с мястото, от което е дошла. Но има едно нещо... Какво е? Веднага ще го направя. Кажи ми! Любовта ти трябва да е съвършена. Само тогава тя ще забрави миналото си. Няма любовта ми, не е съвършена? Как тогава да стане такава. Това само бъдещето ще го покаже. Не се тревожи, дете мое. Върни се вкъщи и има и вяра в любовта си. Конт Алари се върна за и бе по и внимателен към жена си, но тя всяка нощ напускаше замъка. Контът прекара няколко бесънни нощи и все се питаше дали тази не е нощта, която ще отведе любимата му жена. Тогава един прекрасен ден стига толкова. Днес ще я последвам и ще й покажа колко я обичам. Любовта ми е съвършена и ще го докажа. Край! Катрин, аз съм твоят съпруг. Дойдох да те отведа. Еласмен! с мен! Еласна ме! Ела с сестра! Посми ме! Не ме ли помниш любов моя? Еласмен! с мен! Катрин осъзна, че конта е по-силен от нея. Тя му се усмихна широко. Скъпи... Остави ме да довърша танца си и ти обещавам, че след това ще дойда с теб. Не, лъжеш ме. Погледни ме. Очите ми са насълзени. Фейте не могат да плачат. Твоята любов ме научи. Не, Катрин. Ти ми принадлежиш. Сестри, дайте ми от силата си. Силна, силна стани, сестро! Силна! Силна на стани сестро силна! Силна стани сестро силна Дива mm. oh, oh, oh. стани сестро! Два! Дива стани сестро, дива! Диво стани сестро, дива! Вода стани сестро, вода. Вода стани сестро, вода. Ога стани сестро, بدي اوغان. Огън стани, сестро! Бъди огън! Ако успея да те задържа до сутринта, ще бъдеш още малко моя. И той не пусна пламъка. Ти си прекалено силен за мен и не мога да те напусна. Контът беше щастлив. Знаех, че любовта ми е съвършена. Катрин, любов моя, добре ли си? Но контесата не говореше. Тя се сви и изтена. Това, че любимата му е нещастна, измъчваше конта. Катрин, ако останеш с мен, ще си мислиш ли за твоите хора и ще тъгуваш ли? Ще ми остане блед спомен. Няма да тъгувам, но винаги ще имам чувството, че съм изгубила нещо. А ако се върнеш при своите, ще си спомняш ли за мен? Не, нищо няма да си спомням. Просто ще бъда щастлива. Не мога да те гледам нещастна любов моя. Обичам те прекалено много, скъпа. Върни се при своите. Отиди там, където си щастлива. Конта Рих повече не се обърна. Не можеше да понесе гледката на празната ливада зад него. След като язди безцелно часове наред, стигна до замъка си. Кой ли е това? Катрин! О, любов моя! Какво е станало? Когато се събудих, стоях сама в полето. Как съм се озовала там? Ти сигурно си ме търсил. О, скъпа, няма значение... Важното е, че си тук. С мен. Обичам те. И аз те обичам. И той знаеше, че е така. Защото очите и търсеха него, а не нещо друго. Чистата любов и вярата на Конт Алрих му върнаха неговата дама. Съвършенната любов е когато поставяш чуждото щастие пред своето собствено.